через засоби масової інформації не пізніше, як на третій день після їх призначення. Для проведення виборів Центральною виборчою комісією по виборах народних депутатів України утворюються 450 одномандатних виборчих округів. Вони акумулюють приблизно рівну кількість виборців по всій території України, з урахуванням адміністративного поділу України та компактності проживання національних меншин У свою чергу виборчі округи поділяються на виборчі дільниці Останні утворюються з кількістю від 20 до 3 тисяч виборців А у виняткових випадках з меншою або більшою кількістю виборців Утворюються також виборчі комісії. Перше. Центральна виборча комісія по виборах народних депутатів України. У складі голови двох заступників голови, секретаря і її членів є найвищим органом по організацію і проведенню виборів. Друге. Окружна виборча комісія у складі голови заступника голови, секретаря та восьми членів призначаються президією Верховної Ради Республіки Крим сесіями обласних, Київської і Севастопольської міських рад народних депутатів за поданням голів цих рад. Третє. Дільничні виборчі комісії у складі голови Заступника голови, секретаря і п'яти одинадцяти членів утворюються сільськими, селищними, міськими, районними у містах радами народних депутатів Дільничні виборчі комісії складають списки виборців не пізніше, як за 30 днів до виборів на підставі відомостей, що їм надають виконавчі органи. Списки виборців оголошуються для загального ознайомлення дільничою виборчою комісією не пізніше, як за 15 днів до виборів. Правом висувати кандидатів у депутати можуть скористатися партії або їх виборчі блоки, безпосередньо виборці – Трудові колективи. Висування кандидатів у депутати розпочинається за 90 днів і закінчується за 60 днів до дня виборів. Кандидати у депутати реєструються окружною виборчою комісією не пізніше, як за 5 днів після подання всіх необхідних для реєстрації документів, і внесені грошової застави. Кандидат у депутати має певні гарантії діяльності і може здійснювати передвиборну агітацію. Голосування проводиться в день виборів з 7 до 20 годин, про що дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніше, як за 15 днів до дня виборів. Для безпосереднього здійснення виборів кожному виборцю видається бюлетень, який заповнюється і опускається в урну виборцям особисто. Після закінчення голосування дільнична виборча комісія на підставі списку виборців встановлює загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, а потім підраховує голоси по кожному кандидату. Результати підрахунку заносяться до протоколу. На підставі протоколів дільничних виборчих комісій окружна виборча комісія з тих же питань складає власний протокол і надсилає перший примірник до Центральної виборчої комісії. Другий залишає у себе і по одному примірнику надає кандидатам у депутати,